повертались додому з купою спільних вражень, сувенірів і фотознімків, що ми тепер у її підсвідомості ночами. Вона переїхала наприкінці лютого і намагалася не згадувати ті перші самотні зимові дні в чужому помешканні чужого району серед нерозбірних коробок і нерозібраних думок. Не знала, як і навіщо жити. Просто не вміла жити сама. Спочатку не вірила, що це не сон. Потім повірила. Усвідомила себе відрізаним апендексом. Хотіла вмерти, але так і не наважилась накласти на себе руки. Потім у Києві запанувала весна. І Амалія вигадала гру. Гру у звичайне життя серед звичайних людей цього міста. Поки не скінчаться ті десять тисяч. Амалії сподобалась кав'ярня на Хореві, куди й зайшла випадково кілька днів тому, а потім згодилася взяти участь у їхній трохи дивній акції. Тепер вона бувала там практично щодня, і не тільки заради зустрічей із книгами. Просто ходила містом, а потім завертала сюди обідати. Їй були симпатичні дівчата-книжниці, приємно було приходити кудись, де тебе знають. Але знають нещодавно, без твого колишнього життя. Ті місця, де вони бували з Артуром, вона обходила десятою дорогою. Можливо, тому тепер так вабив поділ, бо знала, що Артур його недолюблював і не раз жартома казав, що на місці цих запелюжених блощичників треба звести сучасний Монгеттен, і це буде розумне використання дорогої площі привабливого для бізнесу міста. Натомість вона сама почувалася тут затишно. Неспішно розглядала старовинні двоє-триповерхові будинки, багато з яких німотно кричали до перехожих, благаючи, про реставрацію, чи буде ремонт. Одивлялася в ліпнину, балкони, віконечка, горищ, башточки, двері, старі ворота. Намагалася уявити, як тут жилося людям раніше, але її уяви на це не вистачало. Переповнене раціональними метушливими людьми, теперішнє місто не було схильне до сентиментів. Так здавалось Амалії, яка заходила у дворики старих будівель, подібні до одеських чи навіть італійських, і зітхала, відчуваючи тут Незворотній процес умирання, процес, подібний до її власного стану. Сьогодні вона випадково побачила на дверях якоїсь галереї плакат, що сповіщав про виставку картин «Літо». Зайшла, з годину блукала трьома залами з височеними стелями і роздивлялися літні спогади враження різних художників. Морські пейзажі, польові, міські, на яких буяли квіти, мерехтіли хвилі, надимали світери, гуляли жінки в яскравих сукнях, і щедро сонце. На картинах панувало літо, що відрізнялося від спекотного київського травня. Ось якийсь старанний живопишесець, що побував на островах Греції, зумів передати в кількох картинах прозорість моря і повітря, граливість променів і навіть, здавалося, тепло бруківки. Картини було підписано назвами грецьких островів, і в Амалії защеміло серце, адже ще два роки тому вони з Артуром були в Афінах, але до островів того разу не дістались, планували на потім. І раптом їй страшенно захотілося кинути все і рвонути туди, і відігрітися серед прозоро-яскравого світу чужих, але привітних людей, яким до неї байдуже. А чому ні? Подумала жінка і невдовзі зайшла до туристичної агенції, що розташувалась неподалік. Хотіла дізнатися пропозиції щодо відпочинку на островах, наприклад, на Мілосі, на звідки родом, Усесвітньо знана Венера. Вона подумала, що змогла б там взяти в оренду машину і об'їхати весь острів, а потім, можливо, перебратися на інший. Жити там, їсти свіжу рибу, салати із соковитих, напояних сонцем овочів, приправлені грецькою оливковою олією з неповторним смаком, пити вино. Від згадки про їжу жінки засмокнало в шлунку, і невдовзі ноги самі принесли її до знайомої кав'ярні. Розділ 15. Замовила рис, рибне асорті та грецький салат, сік, каву. В очікуванні обіду склала руки на столі, нахилила голову і заплющила очі. У пам'яті миттєво виникло море, нереально синього кольору, а на ньому вітрильник. Наскільки вистачить грошей? Промовила сама до себе Амалія і розплющила очі. А вона почула зі свого місця, хоч і не видно було з балкона, що дівчата з кимось розмовляють. І голоси їхні видались збентеженими. А за хвилину підійшла Віра і вираз її обличчя підтверджував існування якоїсь інтерги. Щось трапилось? спитала Амалія. Та ні, але вам принесли передачу, знизала плечима дівчина. Мені? Вам, усміхнулася Віра загадково. Дивно. А що ж це за передача? Від кого? Кур'єр приніс пакунок, а на ньому наша адреса і припис передати пані письменниці. «Ви нічого не плутаєте?» «Ні, он, він ще чекає внизу. Добре, що ви саме зайшли пообідати. То я його запрошу сюди, чи ви спуститесь?» «Спущусь», захвилювалась Амалія, не знаючи, що й думати.